Більшість опозиціонерів після таких роз'ючих аргументів втрачала ґрунт під ногами, тушувалась і незабаром переходила на бік тих, хто підтримував проект. Як тільки шалька терезів почала схилятися у наш бік, тьомик вибив у своєму банку чималенький короткотерміновий кредит, після чого ямитю скопив усю землю на тому місці де мав виростий діловий центр Далліріона. До цього моменту ми завбачливо не розголошували проєктне розташування міста. Відтоді лишалося тільки чекати. Два місяці запеклих обговорень тягнулися наче роки. Та ось настав той знаменний день, коли мали вирішитися доля нашої авантюри – День голосування. То був четвер, 13 серпня, саме розпал перуанської зими. Високо над головою нерухомо застиг попелясти сірий непрозорий туман, який завжди зависає над пустелою довкола ліми протягом зимових місяців. У столиці стояла прохолодна погода, температура повітря плюс 14 градусів Цельсія, практично не мінялась протягом доби. Поміркувавши, я вирішив не йти у день голосування до Конгресу. Напруження останніх місяців давалося в знаки. Пекельне хвилювання точило мене зсередини, не наче черв'як, що виїдає серцевину яблука я боявся, що в залі засідань у мене просто поїде дах. То ж Артем Маруся, то сеньор Ансельмо з самого ранку поїхали в парламент без мене. До обіду я мучився на самоті в номері готелю, то нервово гортаючи ранкові газети, то бездумно витріщаючись у телевізор. Кілька разів я спробував заснути, Однак бентежна дрожь і блювотні приступи паніки примушували мене щоразу зриватися на ноги. Все пообіддя згаяв на безглузді перебіжки між вікном, звідки ля розкривався чарівливий вид на океан та ванною кімнатою. Однак суворо краса холодних кам'яних пляжів зовсім не проймала мене. Я лиш кидався від кутка до кутка, то заклавши руки за спину, то стискаючи долонями скроні, що пульсували вогнем. Увечері нервове напруження стало просто нестерпним. Я мусив постійно триматись за щось, аби не дреготіти. Мене нелюдське нудило. Зліва в грудях закусала кулька кулючого болю через що я почувався немов поранений звір, якому між ребра встромили мисливського списа. Час від часу я падав навколішки і починав благати Всевишнього, щоб усе скінчилося швидше, нехай навіть поразкою і тільки припинились ці немилосердні муки очікування. Опів на першу ночі, коли я вже нависав над прірвою тотального безумства, не мав справжнісінький псих, лопочучи в голос всіляку маячню і, мночи у безпам'ятстві свій одяг під подушкою, пілікнув мобільний. Я стербнувся, дзвінок повторився. З моєї горлянки випорснув незрозумілий звук – схожий на притломлене виття. А тоді, не мов тигр, я стрибнув на ліжко. Долоні трусилися так, що попервах я не міг втрапити пальцем на потрібну кнопку. Зрештою, я все ж спромігся прийняти виклик і притулив мобілку до вуха. Кілька секунд я розрізняв лише скрегідь та незрозуміле шерхотіння – Затем до мене донісся заливстий сміх марусі безладне але розкотисте плескання рук і численні вітальні вигуки На фоні цього віддаленого гамору несподівано виокремився голос мого напарника який несамовито горлав невідь кому українською шампанського шампанського дайте мені шампанського «Йолки-палки, я вас люблю, мої славні перуанські бурундучки! Я знав, що ви зробите мене мультимільйонером!» А тоді, після секундної паузи, подзвоніть Максу. Наберіть хто-небудь цього паразита і скажіть йому, що він геній. Потім всі звуки перекрив плаский холодний голос, що слухав прямо у трубці, то був Ансель Моделіс. Чоловік, певно, теж добряче перенервував. Через щось першу прокашлявся і лиш потім стримно проказав: "Прийміть мої вітання, сеньоре. Ми перемогли 64 голоси при необхідних 61. Виля лоскітливого тепла прокотилося усім моїм тілом. Так, наче в одну мить мене занурили в теплу ароматичну банну з чебрицем, я нічого не відповів. Відключив телефон, тремтячими руками вкинув до рота п'ять таблеток овалер'янки і впав на ліжко, відчуваючи, як шалено стукочиться серце об груднину. Наступного ранку проголосований законопроект підписав президент республіки, таким чином надавши йому сили закону. Документ обумовлював початок проектних робіт по будівництву швидкісної залізниці між Лімою та Наскою і розробку генплану Делеріона. Конгресмени також затвердили перший транш асигнування у розмірі 200 тисяч доларів. Обсяг подальших інвестицій, зазначалося у документі, буде визначено після завершення ескізного проєктування. Звістка про виділення фінансування миттє облетіла Перу. Орда столичних ділків кинулася шукати власників земельних наділів, де планувалося збудувати даліріон. Коли інформація про господарів землі не була розголосу, всі відразу зрозуміли мою стьомиком зацікавленість у проєкті. А проте, ніхто нас уже не критикував, нам вдалося проштовхнути через Конгрес проєкт який, поза всяким сумнівом, дозволить цілому ряду компаній доїти республіканську казну протягом років, а тому ніхто особливо не переймався тим, скільки ми самі заробимо, перепродуючи землю. Через 24 години після опублікування прийнятої постанови мій телефон аж плавився від дзвінків. Один за одним переді мною вирисовувалися проекти елітних готелів, дорогих ресторанів, новітніх висотних будинків, торговельних центрів та офісів. Ціни на земельні наділи зірвалися з цепу і помчали вгору, наче ракети після вдалого старту. Однак землю не поспішали купувати. Справа в тому –